Bombitze hasiko dut e, nola abiatu ginduen Joanen urtian beraz deialdi hori beraz e, lehenik guk gure aldetik eskual kultura erakunde bezala Joanen urtian a, abian esarri dugu programa bat txeskiki gasteri buruz 20 izenekoa euskat helburua dena alor guzietan, gazteak aktore izan diten, eta arra ikus dezaten, arra interpreta dezaten eh, eskual, eskual kultura alor berdinetan eta beraz interesgarri atseman ginduen ere eskual literaturaren alogean eh, lan bat egitia, eta eh, baliatzia toki zoragarri zora untaz, eh, eskual idazle batek, hilabete batez, zerbait idaz zezan beraz, erganezak gazte literaturaren inguruan, eta berden boran, arahtekolaritza lanbat egin zezan eskoletan, hori hori bi helburu horiek ziren, lehenik idazketa lanbat hilabete batez eta gero, bigarrenik egitia e, hemengo eskola batzuekin eta berezeki gaztekin piskat guhutzatze bat eta piskat ikustian nola idazreak lan egin duen nola idatzi duen gazte horiekin eta ni bizteki e, plasek handia dut, e, bigarren urtea da, e, bai ZPIO abadiarekin eta bai euskal idazleen elkahtearekin, eraz, e, bidean ezakzen dukula, kolako egonaldi bat, garantzitsua dena hemen abadian artearen inguruan aspaldidanik egiten dira egonaldiak, baina eskual literatura, eskual kultura ere zuzenki sagaraztia tokiuntan eta tokiuntaz baliatzia balintza zinez honetan zerbait jotzeko hori zen Euskat gure helburua ejan behar da ere doanen ururtia merazzelen idazlea izan zela eh, Fernando Morillo izenekoa eta ge, ge, berak ere hartu zuera Puxska bat ah, abadiaren historia eta gepuskat fikzio moddurate eginzuela gazte eh, gaztenako liburu bat beraz egin duela, eta liburu hori argitaratu dela duela egun batzu. Eta Google plazer dugu, beraz, ekin egiguren hemen egizebitzia. Egan behar da aurten bost, e, bost proiektu izan zirela, eta beraz, puzkat, epaimai bat bidean ezarekin duen, eta beraz, ekin egiguren onartu, onartu ginduen.